Priatelia, Milana Ľubka vám prajú pokojné a požehnané májové dni. Maj nazývame aj mesiacom lásky. A my si počas neho pripomíname aj tri rôzne, ale všetky tri pozitívne, radosné sviatky. Sviatok práce, Deň výťazstva nad fašizmom a Deň Matiek. Jar považujem za najkrajšie obdobie, aj napriek tomu, že sme tohto tohtoročné jarné dni obaja doslova prežívali a chvala Bohu prežili. Preto sa aj naša minulá relácia rodila za nesmierne ťažkých okolností. Milan má na jar veľmi silnú alergiu a ten jeho kašel je príšerný, ale kvalitu relácie to našťastie nepoznačilo. Za to môj hlas zniel veľmi smutne, hoci by som sa v relácii radosná zväst z jej úžasného veľkonočného posolstva mohla radovať. V dobe prípravy relácie som bola nečakane a náhle hospitalizovaná so závažnou diagnózou. A domov som prišla ešte slabá, že sme len tak, tak stihli reláciu pripraviť. Pán Boh je úžasný, lebo ma napriek môjmu podceňovaniu príznakov choroby predsa len priviedol na urgent a odtiaľ ma už domov nepustili. Aj v nemocnici som cítila silu modlitie bratov a sestier, ktorí sa za mňa modlili v kostole, úžasný pokoj v duši a takú intenzitu Božej lásky, že som ju mohla rozdávať aj mojim spolupacientkám, ktoré to veľmi potrebovali. Čítala som im akoby ušité na mieru texty z knihy Smieť pre Krista, citáty z Biblie a mala som toľko životného elánu od nášho pána, že som im mohla slúžiť celkom prirodzene skutkami lásky a pomoci. Ďakujem pánu Bohu, že ma ešte zachoval na tomto svete a priateľom za podporné modlitby lebo v liste Jakuba je napísané, preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Moja vďaka nech mu zaznie aj v nasledujúcej piesni. je vidno, že kto je v službe pánovej, má otvorené pôsobisko všade. Či sme mladí alebo vekom pokročilejší, pán nás volá k aktívnemu životu v prospek našich blížnych. V kázni nahore požaduje od svojich nasledovníkov. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho otca, ktorý je v nebesiach. K nemu sa so máme utiekať v prosbe o chlieb náš každodenný. On stvoril celý svet, múdro ho spravuje a dal nám prikázanie, aby sme 6 dní pracovali a podľa druhej knihy Mojžišovej zasvetili 7 dení jemu, nášmu Bohu, a nekonali žiadnu prácu. Bez práce nie sú koláče, preto v robotný deň pracujme, lebo ako je napísané v knihe prísloví Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hľadovať. V túto májovú dobu sa tvoria základy budúcej úrody. Pre každého kresťana by malo byť samozrejme heslo modli sa a pracuj. A teda v našich modlitbách prosme za všetky robotné ruky, ktoré orú, sejú, starajú sa o dobytok a podobne, aby ich prácu Pán Boh požehnal lebo bez Božieho požehnania márne naše namáhania. 1. má je Sviatok práce a jeho deň oslavy aj bez bolševického pátosu, ale s úctou a vďakou každému, kto svojou poctivou prácou vytvára všetko potrebné pre našu spoločnosť. Nech teda zaznie slovo básnika na oslavu práce a iste najkrajšieho obdobia roka plného kvetov a nádej na budúcu úrodu, a po básni iste poteším každého nášho vrstovníka milou spomínkou na kedysi populárnu filmovú pieseň pripomínajúcu potrebu prirodzenej dieľby práce s firmou Cisarov Pekár. Tomáš Gál, Sviatok jary a práce Posil nás, Ježiši náš, pri každej dobrej snahe, aj prácam každodenným vzdaru pray ty sám. Usilovnosť a služba dnes sú nám vždy drahé. záhárky, lenivosti varuj nás a chráň. Pracovať a slušne žiť, Ježiši, sám zmocňuj nás. A raz, pane, pre svoj kríž, daj nám zrieť aj nebie jas. Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrológové geometri, Agronomové, psychiatři, paní docenti geologie, psychologie, teologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních. Inteligence. Tady je tesař, klempíř, sedník, a ten, co otesává kameny, je kameník a tady služka, oráč, kamnář ten, když se umeje, je k nepoznání kominík ten dláždí ulice, ten kove podkovy ta krmí slepice, ta peče cukrový ten umí to a ten za tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí, habíř. Já sáram dolů, do dolů a doluju rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže. Já zjířiju boty, já pěstuju růže, já tam kalhoty. Ten umí to a ta tohle. A všichni dohromady uděláme moc. všichni budeme na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Jiště při ulice a trčí pokoví, Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továny na kůže, peníze na boty a do vlasů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 Saro Pekár je milým filmom na rozdiel od súčasnej filmovej pakultúry produkovanej Hollywoodom, kde tečú potoky krvi a pyrotechnické efekty nemajú hraníc, až kým nepríde akýsi Avatar, Spider-Man či Superman a nezachráni pred armádou škretov nielen mesto, krajinu, ale snáď aj celý vesmír v hviezdnej vojne. Ako Milan braví, je to záplava odporností, produkovaných vojnovými štváčmi. Vojna je však z pohľadu kresťana hodovným stolom diabla, kde jedinec nič neznamená a ľudia sú masívne nútení porušovať Božie prikázania a hlavne to nezabieš. My, kresťania, sa musíme prirodzene vzoprieť každej vojnovej propagande, keďže našim pánom je Ježiš Kristus a On je knieža mieru. Celý môj život na našom milom Slovensku som prežila v miery, vďaka Bohu za to. Môj otec však vojnu zažil a bol ako povstalecký vojak zatknutý, ale našťastie z transportu smerujúceho do Nemecka ušiel. Nevím si ani predstaviť, koľko musel skrývajúca v krutej zime pretrpieť, kým sa dožil oslobodenia Turca červenou armádou. Joystickovým hrdinom by som chcel pripomenúť slova pána Strmeňa z našej relácie venované Slovenskému národnému povstaniu, že vojna je najväčšie zlo a preto chráňme si mier. Rodil sa ťažko. Môj otec si počas vojny toho zla vytrpel nadmieru. Zažil mobilizáciu, videl počas výcviku z diálky bombardovanie z Pišskej Novej ako guľomečik strieľal si pri Trebišovej do Maďarskej zásobovacej jednotky, ako podlústojník s pridelenou jednotkou pochodoval s hitlerovými hrdlorezmi Polskom. Hitlerov slovenský vazalský klerofašistický režim nahnal môjho otca a jeho mladšieho brata do vojny proti Sovietskému zväzu. Moji starí rodičia síce obdržali kondolenčný list, že vraj môj budúci krstný hrdinský padol v boji proti bolševikom, ale smútok sa premenil na nesmiernu radosť, keď došla správa z Liptova, že žije, je kuchárom v svobodovej armáde a podielal sa na oslobodení Liptovského Mikuláša. Môj otec ako poručík bojoval v Malorusku v rámci nemeckého Drangnach Ost. O víťaznej bitke o rostov na Donne pochopil, čo nechápu ani dnešný vojnovi štváči, že nad Ruskom nie je možné vojensky zvýťaziť, kým Hitlerovi hrdlo rezi. Potľapkávali po pleci a vyznamenávali nezúčastnených slovenských oficierov. Otcovi ostali oči pre plač, nad stratou viac ako polovice jeho spoluvojovníkov. Vojnovej traumy sa zbavil až na smrteľnej posteli v roku 1994, keď sme spolu o vojnových zážitkoch hovorili a uvážovali o našom milostivom pánovi Ježišovi Kristovi. Otec zbojoval na najťažších úsekoch postaleckého frontu. Po potlačení povstania bol zatknutý banderovským banditom Antekom, kapitánom 14. divízie granatníkov SS Galicien, ktorý viedol protipartizánske operácie v priestore Tisovec, Hnúšťa, Klenovec a Kokava. Keď môj otec zistil, že starkému a ostatným asi 150. zaisteným kokavčanom nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo smrti ušiel z zajatia, až do oslobodenia Kokavy sovietskou červenou armádou sa schovával na císarskej holi v krutej zime. Aj preto je deň víťazstva nad fašizmom v roku 1945 pre mňa veľmi významným sviatkom. Vďaka Bohu za mier. Vo vojne trpia nielen dospelí, ale aj deti a básnik na to nezabúda. Milan Rufus, modlitba za mier. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami. Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu, a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem i nebo bude choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako ty si svetý, aj zem je svetá, veď chodia po nej deti. Deň Matiek je výnimočný sviatok, ktorý si každoročne pripomíname na počas všetkých mám. Slávime ho 2. májovú nederu v tomto roku 11. mája. Hoci by sme si mali našu mamu vážiť vždy, práve v tento deň jej môžeme špeciálne poďakovať za všetko, čo pre nás robí alebo urobila. A ďakovať Pánu Bohu, že ju ešte máme. Ak ju už nemáme, Ohliadnime sa do minulosti a venujme jej dnes krásnu, milú spomienku. Veď mama je človek, ktorý nás vychováva od narodenia, stará sa o nás, obetuje svoj čas a energiu, aby sme boli šťastní. Často si ani neuvedomujeme, koľko lásky a trpezlivosti do nás vkladá. Mama nás naučila prvé slova, pomáhala nám s domácimi úlohami, bola pri nás, keď sme boli chorí, a tešila sa s nami z každého úspechu. Dobrá mama je starostlivou mamou svojich detí po celý život, aj vtedy, keď sú už dospelé V Biblii nachádzame mnoho krásnych slov, ktoré sú venované žene, matke. Už pri stvorení prvých ľudí nazval Adam svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. A Šalamón v príslovejach mistríha pred zvodcami, Počúvaj, si môj, na svojho oca a nezavrhuj poučanie svojej matky. A ďalej. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkov. Hoci roky letia, deti dospievajú, úcta k by mala pretrvať, lebo ďalšie prikázanie znie. Poslúchaj svojho oca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. To všetko je zahrnuté v štvrtom Božom prikázaní. Ste si oca i matku, aby si dlho žil na zemi. Náš básnik Milan Rufus napísal pre deti takúto milú modlitbičku. Milan Rufus, plachá modlitba za na srdce. Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, Zložila by som z nich modlitbu pre mamičku, veď ona sama je už modlitbou. Jej pohľadenie, jej úsmev i jej vrázka sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska, lebo aj Boh je láska. Pústo by sa nám žilo bez tých dvoch. Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi, Usmial sa stvoriteľ, keď stvoril srdce mami. A vedel dobre, že nemôže byť iná, pretože raz aj On jej zverí svojho Syna. V mám Zrkadlí sa so šťastia V zácným chvíľach Verí, že k nám sa vrátia Mamin úsmev Je tak nekonečne krásny Pohľad do nás Chrání jak aniel strážny Ja tužím byť mámol každý Boží deň ohľadeným zo triemy stváretieň roky letia rýchlo jeden za druhým keby som len mohol tak čas zastaviť najkrajšiu zmevo them by my Sú jemné vrázky pri perách Zradný vietor Už nie je náš kamarát Vďaka máme Dá sa prežiť každý bách Najkrajšiu sme Mienky múdrosti. Vyberte si prácu, ktorú milujete, a nikdy v živote nebudete musieť pracovať. Konfucius: Mier nemôže byť udržovaný násilím. Môže byť dosiahnutý len porozumením. Albert Einstein Mama je tá, ktorá myslí na svoje deti, aj keď s ňou nie sú. Lásku mami nepochopí nikto, pokiaľ nemá svoje vlastné dieťa. Mama je tu vždy pre svoje dieťa, aj vtedy, keď ho všetci v živote opustia alebo mu ublížia. Mama je navždy jediná. Milí priateľia, želáme vám krásne, pokojné a požehnané májové dni, s vďačnou modlitbou na perách za to, že nám Pán Boh dáva všetko, čo k životu potrebujeme, za to, že žijeme v miery a že máme okolo seba rodinu, bratov, sestry, ktorí sa za nás modlia a my sa modlíme za nich. Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, z baznú sa skláňame pre Tvoju velebou a uvedomujeme si, že Ty si náš Otec Nebeský, od ktorého závisí naša ľudská existencia. Prosíme ťa o požehnanie polí, záhrad lesov, lúk, pastvín a všetkého, čo nám ľuďom z Tvojej milosti dáva prepotrebné potraviny. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za roky mieru v našej krajine. Je hrozné uvedomiť si, že na svete je momentálne viac ako 50 vojenských konfliktov, v ktorých hinú nevinní ľudia a diabol, ten vrah ľudí od počiatku hoduje. Vypočuj, prosím, pokorne, pane Ježi, ty knieža mieru, moju prozbu za vojnov trpiacich. Prosím, zaham a zastav vojnových štláčov, nech ľudia po celej zemi môžu budovať v pokoji, svoju domovinu. Nech matky netrpnú o životy svojich detí, ale všade na svete sa tešia z ich zdravého vývoja. Nie len my ľudia sa tešíme z krás májovej prírody, ale na Tvoju oslavu a velebu, náš trojediný Pán a Boh, z nej aj vtáči spev a krása jarnej prírody. Požehnaj teda, Pane, hojnou úrobdou tú nádheru, čo nás obkopuje. A Tvoj Duch Svetý nech v ľuďoch uhasí nenávisť a obráti ich mysle k láske k blížnym, ako nás to učil náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. Amen. nad ráno až tě podzobudil. Děk, krásný děk, dokorán korán co mopno otvoril. Viac, stále viac, dvíhám svoje oči k nebesiám. Věn, jest to nemusím už viacej stávat se Ty jsi raz mi všetko odpustil, nenechal si nič na náhody. Moje srdce si mi očistil, uveznil si moje nálady. Dnes to nie je žiadné tajostvo, pred sebou mám život nádherný. Moje jméno v knihe života a do neba stup Věrné ponuku, den, nový den. Na minulost moju zabudou, stal, znova stá, možem iba s tvojej milostí spát, dáči spát. Vnímat, jaká tvoje blízkosti. Ty jsi raz mi všeko odpustil. Mě nechal si nič na náhody, moje srdce si mi očistil, uvezil si moje nálady. Město nie je žiadne tajovstvo, Pred sebou mám život nádherný. Moje jméno v je života a do neba vstup opřed